što mu ukratko pisa, dave pijenja zemzem vode, da li je ustav da se popije određena količina, ih ne može, i mala količina s nijetom izličenja od neke bolesti. Zemzem voda je najbolja voda na površini zemlje. Ne postoji voda na površini zemlje da je bolja od zemzemu. Zato se neka solema čak razilazi da li je zemzem bolji od keusera. Šta je bolja, Zemzem ili Kausar? To razrešenje mi je Jer kaže imamo hadis da najbolja voda šta Zemzem. Ali dokazati ima hadisom pogrešan. Jer hadis se kaže najbolja voda na zemaljskoj površini. Khayru ma'in 'ala wajhi al-ardh ba'u Zamzam. Najbolja voda na zemljinoj površini je voda Zemzem. Pa je to najbolja voda po božnjalučka, posetska voda je Zemzem, keusarine nešto drugo. To je voda. A sve što je na ahiretu bolje od onga što je šta? Na Dunjaluku. Pa je tu znači da ne bi bilo ovaj. nejasnoće ili u, tom, ili u tom pogledu. Pa je voda, zemzem znači najbolja voda ovdje na Dunjaluku. I ona ima brojne svoje odlike, ne bi sad da ih nabrajam puno. Ja sam tome govorio u, u knjiziju Haču koja nije još završena. U svakom slučaju ovaj, uh, ima brojne odlike. I voda zemzem kada se pije od adaba da čovjek čučne. Ima razilože, nekao olema kaže da, da, da, da, jel ima predaj da poslanik se je stojo i pio ali je da je i pio poslanik sa vodu zemzem. Ali priče i bolje da se čučne, jer je čučnuti ili sjesti prilikom pijenja i jedenja, to je od adeba islama, jer u tome se ozirio hadisi od hadisa džabire, hadis džabire, hadis je bovoljere kod muslima, o sahiju, o zabrani da se pije stojeći. Jel i da ne ulazimo sad u tu tematiku. Ovaj, uglavnom, teba čučruti se i kaže se bismillah i piješ. S tim da dobiš prije toga. Možeš dobiti dovo. Kosponsir Ibn Abbas da kažeš ovaj dova koja nije prenešena od poslanika sallallahu alaihi wasallam Allahumme kako je dova? Allahumine je seluke ilmen nafijan o risko novasijan o šifaen min kullida. Allahum In, ja, fjetim, koli, ima ima razine, znači, ovaj, uh, ovaj verzije hadisa. Ovaj paznatir ibn Abbas, ili bilo čime drugo, dobiš, Allahu Dragi, sad čuvaj mi svakog zla i podar mi svako dobro, Allahu Dragi izleči me, Allahu Dragi izleči moje rodile, Allahu Dragi putu moje rodile, jer doba je zemzeme kako došlo od Isu, u zemzeme, ima šuri belahu. Voda je, je zemzeme zašto se pije. I Hath ibn Hađar, Ibn Hađar posebno dijelo, Pesano za ovaj hadis. Voda znam ne znam zašto spije. Sakpio sve njegove puteve i dokazao, znači, ispravnost dokazao ispravnost tog hadisa. Jeste? Dokazao ispravnost tog hadisa. Nekako kaže ibn no Arabi kaže i brzovodnost tog hadisa je potvrđena ukusom. Ukus. Zato znači što ukus? Čuješ hadis i propustiš ga kroz svoj mozak da kažeš ovo je ispravno a ovo nije ispravno. Kako je ispravljeno? Hadis je moj pravila. <coughs> moj pravila za Hadis. Hradi se da ispravljati, da je voda zemzeme za ono za što se pije. I, i da je čovjek iskren u svojoj dovi, Allah bi, muha zevod džela, prihvatio znači dovu kada pije vodu zemzeme.